Mbaniyango ni kwamba mishinda salama salimini mpenzi msuluzaji karibu kwenye tarifa mba tunazana mokhtasari wake. Raya kutoka kijijicha buhinani kwenye mtawa kienzi ni tarafani ni kanyosha wame mkia mbele ya ofisi ya msulishi wa warundi. Wana njiao wanasema kusikitika kufuatia raya anataka kuapokonya pokonya yao. Wanamtaka msulishi wa warundi kuingilia kati. Na huko mkwani burundi kusini mwaburundi kunarifiwa kupu, kumbu, kupungua bei kwa punja zama hindi kutoka besa alfumoja miyanane hadi alfumoja miyanatano au alfumoja miyasita. Na huko ugeni ni kuamba duru ya neya mazungumzu ya Nairobi Yatafanyika nchini DRC kwa mujibu wa muakilishi mkuwa raisi wa Jamhuri ya demokesta Kongo Serge Chibangu ambaye elitangaza hayo aprili tisa Kwa haya na mingineyo karibuni langu jina Moize Misago mita mgozo na Anselme Irambona Lejo isanganiru ni kiboko yao Habari Kamili, tukienze katika kura saa wa elimuni kwa mba, wanafunzo achoki kucha taifa, ambao wanahitimu visomo, wanasema kusikitishwa na kurifuka kwa muda visomo Wanafunzi hao, wanasema kwa mba hali hiyo, huwa ndani hasara, kufuatia, kumalizika kwa posho, wanakuwa wamepewa kabla ya muda visomo kuisha Wanafunzi hao wanadai kukodi majumba kutokano na kwamba wengi waho si wenye jiji. Wanaomba swala hilo lipatishiwe ufumbozi. Na kuna ripotiwa ukosefu wa umeme katika maenewe ya marambo ya kwanza na mwenye kapili. Ni katika tarafa rugombo nukomkwane chipitoke wiki mbili sasa zimepita. Raya wa rugombo wanadai kupata asara kwa sababu kazi znazo itaji umeme zimezorota. Kwenye shirika la ugavi wa maji na umeme reje dezo huko mkwana cibitoke wanasema kuwa ukosefu wa umeme unatokana na kuharibika kwa transformer na kwamba shirika hilo linatafuta nyingine iliyo katika hali nzuri na kuna ripotiwa upungua kwa bei ya punja za mahindi katika baadhi ya maduka katika soko la bururi kilo moja inaweza kununuliwa Pesa iliukati ya alfu moja, alf moja mia sita sarafu za burundi Kutoka kwa fanya biyashara wakubwa wakubwa jumatatuhi Na bei ilikuwa e, kwa fanya biyashara wakubwa wakubwa Bei ikiwa ni faranga alfu moja mia tatu hamsini, au alfu mia neni Ni ripoti yake zeno nzambimana kutoka mkwane bururi Hapa inasomwa na Romualde niwabibuze Katika baadhi ya vibanda sukoni bururi kilo ya punje za mahini Asubo ya jumane hii likuwa inanulewa kati rufu moja miatana na rufu moja miasita Sarafu za burundi Kwa wafanya walizozinunua walizo zinunuwa mara bada kuzifikisha bururi jumatatu hii Alicha kutowepo kiasi kikubwa wafanya biyashara hau Unafamisha kwa mba walinunuwa punje hizo pesa baina rufu moja miatatu hamsini na rufu mne kwa kilo Hata hivo Wegini na kutofanikiwa kuzipata kwa misingi kuwa kulikuwepo kiasi kidogu Asubohi baadhi yao walikuwa na uza mahindi waleo kuwanao pesa kati 117 na 118 Kwa kilo wakiliza kuingia hasala kwa madhumoni ya kupata kununua punje za bay na fu endapo zitapatikana awari Walikuwa na ziuza kati 118 na 12 kuringana na ubora wa punje Aitha kinacho zihirika kunje soko ni kwamba punje zote ikiwa nizile za zamani ama zizo letwa zinajia makapi Kuringana wafanya biyashara hao kupungua huko kumetokana na hatua hatuwe wizara ya feza ya kupunguza ushuru kwa za chakura mahindi ya kiwemo. Wanunuzi wanakaribisha vema hatua hiyo lakini wakiomba vya vingine vina na hatua hiyo kama mahalagwe mchile. Vifikishwe sokoni kwa binafu wakati huu baadhi yao wanasime kukabiliwa na janga lanja. Haya rajiri wakati hadi sasa kilu ya mchile inanulila kati rufu 308 na rufu nemiatano. Kuku maharagwe be yake ikiwa bayi na rufu saba na rufu 4, sarafu za burundi. Ikwa ni sasa 7 dakika shingatano tuende na tarifa hii. Wakazi wa kididi chabuhi na mtani kienzi tarafa ya kanyosha na bujumbura wa memkea kambi mbele ofisi ya mpatanishi wa Warundi Jumanne hii wenyeji hao wanasema wako wanendeshwa vitisho kutoka kwa raia ambaye analengo la kupora ardhi kwenye kitongoji Gisovu wanabainisha kuwa kesi bado iko katika mahakama kuu ya Kabenzi wanaomba msuluhishwa wa Warundi kungira kati ili watendewe haki na wakulima na wafugaji wanahakia kujua tarifa zinazo usiana na hali ya hewa Kwa madhumuni ya kuzuia hatari na uthibiti wa maafa Matamshake Anise Nibaruta Brigadia general wa Polisi Kiongozi wa tasisi ya kitaifa ya kukinga hatari na usimamizi wa maafa jimanehi Wakati wakikao cha majadiliano kuhusu umuhimu wa tarifa za hali ya hewa Kulingana na yeye ni muhimu kwa wafugaji na wakulima kujua tarifa hizo na uzalishaji wa mbore ya kiwandani ulikidhi mahitaji kwa wakati wa msimu wa mazao uliyopita ushibitisho waasambazaji wanaofanya kazi katika maeneo tofauti ya mikoa ya Kibitoke pamoja na Bubanza pamoja na hayo baadhi ya wakulima wanaonyesha uchezeshaji uliotokea na kuomba marikebishu kutoka kwenye kiwanda Fomi. Katika ziara ya kutathmini usambazaji wa mbolea hiyo ya kemikali jimatatuhi. Ermeneljide Manyange na ibu mkurugenzi mkuu wa kiwanda Fomi. Anasema kuridhishwa na halihiyo na kuamba hakuna mtu alibaki na resiti bila kupatishi mbolea. Kulingana na yeye kila mkulima aliweza kuhudumiwa. Habari za kimataifa. Na tukimiliki anga za kimataifa ni kwamba duria ya 4 ya mazungumzo ya Nairobi itafanyika nchini DRC mwakilishi mkuu wa raisisi wa Jamhuri ya Kongo Serge Kibangu ametangaza hayo kulingana na radio Okapi Aprili tisa Bila kutaja tarehe Serge Kibangu anathibitisha kuwa maandalizi ya duria ya 4 jijini Nairobi yanaendelea kama kawaida Mikitano hiyo itafanyika katika midia goma, beni, uvira, bukavu, amezidi na kusema. Na katibu mkua umoja wa mataifa Antonio Guterres amewasili jijini Mogadisho kwanza ziara yake nchini Somalia. Nchi inayokabiliwa na changamoto za kiusalama na mabadiliku ya tabia nchi. Picha zilizochapishwa katika ukurasawa waziri wa mambo ya kigeni wa Somalia Zimemonyesha zime kiongozi huye wa UN akiwa Akiwa Akilakiwa nchini humo na viongozi wengine Somalia imeweka vizi vya usalama jijini Mogadisho kutukana na ziyara hiyo Ambayo haikutangazwa huku, ba huku barabara nyingi zikiwa zimefungwa na usafiri wa uma ukitatiza Na raisi wa ufaransa Emmanuel Macron hivi jumatia Ne, anatarajiwa kuanza ziara yake nchini Uholanzi. Ziara inakuja baada ya kutembelea nchi ya China alpokutana na raisi wa nchi hiyo. Ziara hiyo inakuja wakati huu kishuhudiwa hasia mseto ya matamshi yake yenye utata kuhusu uhusiano wa bara la Ulaya na Marekani na China aliyotoa wakati wa ziara yake nchini China. Na hadi hapa mpenzi mskilzaji ikuwa ni isa saba na kika shina tisa la ziada sina. Ispuku wa tuni kutire mshananga. Na washkuru nyote ambao. Mwetega iskiotangu mwaza di pia Ni mshkuru piafunu mitambo Anselme Irambo na langujina Moize Misago na kutekeni mchano mwema kwa akherini.